Atzo irrisarren iraganda mutxiko eguna, goizetik jendea numbri ederrean bildu da eta egun hori hasi dute mutxikoak dantzatuz kiki bordatxok alaiturik. Baskaria ere proposatzea izan zaile eta gartxaldean dantzak ikusteko parada izan dituzte. Kristi Nurruti antolatzailearekin mintzatu gira momentu txiki batez egun horren presentak egiteko. Zerbat garren urtia da, hori uh, itendu zela? Guk uh, laugarren urtia zen, eta guk itendu bi urtetai bakarrik, Metziko eguna. Zerbat, bon, ahanguitzen itendu urte guziz, baina, gure delia getu egineen, urte, bi urtetai egitea bakarrik. Hor de anduztuki, ere, zuzira bultzatza ile az bain lan bada horren ingurian? Bo aniz lan, eh, kabalkadaren akore, bon, urtea teterdi aizangira prepaatzen, biziki luze Bon, eta gero, ehsentatzen gira beti atxitza jantza hori, eh haurenako e, segida onkaiteak edo beantzu, sentauk bongua igira bai e, adinia eta bona eginuke alare inhala segitu jantza hori atxiki e, hemen ikolegian. Justuki ikusi tugu hemen Mengo Gaztea e, neskako hortzirela dantzata talde txiki bateko ba, hau sie bai, bai hor badira amala neska konteniz e, neska dira bakarri bainan bon. Menen talde poñi bat nahi guna muntatu. Justuki, Irrishariko ama launezka gazte horiek, Irrishariko jendean haintzinean aurresku dantza eman dute. Aplikaturik, ongi eginik, argatxalde dantzaldi hori heiek dute ideki. Arrazi dituzi Lusaideko bolantak, ez dira usuten mugitzen? Ez, xantzaunkan uh, dugu guk uh, izagirat nahi duten dut egin eta konten ginen Lusaideko dantzarien ikustia. Lusaideko dantzariak bai dute reputazio handi bat, dantzari onak izaita baita ere numre handian, Ez iradenak hor etorri, baina ama bos bat dantzari baziren eta horietan aurkitzen alt altziren seineska bost mutiko, baita ere bi banderak ekartzen zituzten mutikoek eta makilariak ere izan ditugu. Ondotik, Nafarroako dantza tradizionalak egin dituzte horietariko ezagunenak, Euskaldunak sorginak baita ere, makil dantza bi aldiz egina eta utxik gabe. Ondotik, Mutxikoak, Dantzaldiaren ikusteko para parada ukandugu, Kristinek presentatzen ditu bim gizon horiek. Uh, horik dira, jo seka bon eta hori arka, arrenbitzeko. Eta gero jokin ikon gara, hori itxasua gara. Itxu, Haini neuntan ikusiak, baina plazerrikin ikusi dut. Ba, eta mi <laughs> antzerki pixka bat, jendea ba, dinarazten? Nahaz, nah, nahaztik atiata pixka bat eta jendea kontentzen. <laughs> Ne ganz laut gewirten wird die Hund gefunden. Und bund jetan hund jetan iga bicicleta. Irra cicleta degan, gut istola eta, soilzak eta, segun kan geta. Etso beu kuncha, eh? Mari chu, beak dago. Taka taka taka taka. Ikusgarria deitzen da zero bat puntu bat, eta mutxikoen inguruko ikusgarri bat da. Zero bat puntu bat deitzen da, normalki gure mutxikoen inguruko ikusgarrien lehen ikusgarria beita. Lehen etapa. Mm. etapa. Kompañan, hor uh, oh, bat ziren bi kompañan, lagun arte eta heli gara Bi konpainetan eur ditugu beraz gauza egikoak eta gero garaikideagoak Erikoian hori jokienetani adibidezetzat, haskoi bide gira gu Erikoi gira hoktan. Eta bak hola galdera zoma hitburean, bereziki jauzien inguruan, berak ikusten zuen musikaletik edo tabaraletik behalaketa bat bat bat zela eta transmisioa bat, bat bat nik mugimendu da antzan ere. Eta beraz, gako batzu ez zirela transmititu eta gauza asko galtzen ari zirela. Orduan ortik eh, partituik, behari, eh, egon gien hola ez, eh, sola zehan, jauzean sh, sistema, musikaldetik, dantzaletik, amankomunak, zertzen ahremana, bienartean eta hola. Eta hori, espigatuna egin nuen, binean konferentzia bat egin gabe, orduan moldu piskabat eh, berezi batean. Hora, uh, sekatu ditugu ere diren aberraztasun guztiak, ez dutugu bakarrik, Galdu diren gauzak sekatu baina badiren gauzak guziak. Eta e, galdu diren gauzetan bat da justuki jendeak antziduila zehareman den dantzariaren eta musikarienan artean, eta partikulaizki, saarek beti beti beti zioten, ni Atabalan asin izalaik, Atabalak zula animaleko lotura dantzariarekin edo dantzariak Atabalarekin. Artako ere, lehen baziren Atabalari haunitz, dantza maizu. Horri zen, asiran ez dugu helgak ulegtzen, azkenean berakik hasu bizikritaiten molde bat ez, nik he, biek baki gu, ez helgarekin, eta hori da biskat berak hasu musika, be, musika eskola batean, egu kontsak bat uri honetan ta eta hori, eta azkenean nik dantza dantzariekin, bera musika muskariekin, ikusi gira lehen aldeko, ikusi garriean ez dugu helgare zautzen, eta hori ez guregtze bat, eta hori, biskat bat egin ibiltzen gira hori ingurian, eta... Hori, azpimagatzeko gau egun musikari unitzzek ez du dela kasumiko egiten dantzaria eta dantzaria unitzek kasumiko egiten musikaria. Haman hori. horria aspentu nahian. Zazkenan gero bada eta hori papera bat banatu dugu, bada, sistema bat aski azki dena da e, ibili, beraz ugatsa eta gero bikatu ditzen egundo gattzuri nola zuken arabera etxi bukatu, pikatu, moztu. Eta azkenean, gero, ogen inguruan, bai dantzariak, bai atabalak, badu joko bat, beraz, improbizatzen da. Bada hori nahiko, sume bat, do, eh? zain, lau pundutana zaltzen itugunak, eta gero, ogen inguruan, dioko, improbizak eta desafioainit desf, zortzen aldirenak. Baina dantzat aletan nahi dugu denek gauza bera itea, elgarrekin, besoak berdin, burua berdin, eh? eta azkenean joko eta piper hori desagertzera, bon, ezagira konzient hortaz, eta dantzariaren ere... Eh? Ikerketa ahun itz egin dugu eta film ahun itz egin dugu eta bizik iringarria zen uh, film haurietan, edo filmasarretan uh, edo ez eletako bestak, bi, mila behatzen dugu eta badia hamarriak gizon laugizon elgarren ondoan dantzanari ez du batak bestia bezala dantzatzen eta hori argunt galdioa da gaur egun uste entzutzulaik mutxiko uh, itzordu haundiak baienako besta edo olako klonoak dira klonoak edo, edo ardi tropa hor uh, eta... pixka triste da Ara, joko hori, e, josteta edo eta aberastasun hori galdu dula. Eta hagemana, e, dantzaria eta muskarien agetean, dantzarien agetean, dantzariek eta publikoa hori. Muska bat kontutan agetzea, hori montutan agetzen dugu ezagdiak lego, lego eta hori hauzak. Zinez, maten du individualki dantzatzen dela masa batean baina hori taldea eta hori buruziai batzen dugu. Jo erteuzu antzerkia <laughs> jakatu dugula. Hor Suskaikolinanak uh, aunitz lagundu ditu, egin nuan horirik uh, galtzen den zerbait Lehen uh, eskoalegian umorea hundia zen uh, egimarekin egimatuz eta hodianan uh, bertsolariak alaina hortan uh, aditua dira hoan sukaek lagunu ditu, antzerki egimaatu baten uh, idazten. Ginda Eipiketara gurekin egon da eta Gerrooku exammenkin ditu eta sistemaren du du. Ni nahuk plaza dorpu ustu ta xortzen duena Dantzariei tokia emaiten diena Ehizala hoa hartzen, hori da problema Erekin, Ehizala hoa hartzen, hori da problema Dantzaria dena aduk kulxoaren senak Kuhatxekin demora <coughs> Mempean duena Musika baitu kuhatx Kokuruarena Agnari balitzatzen Ahaldiat dena Ezik ez duko nartzen Hori da problematzen Enzik ez du honan hori da problemat. Kuka italdea, biziki italdea edera da, eh? balio du ikustia. Eh? Bos muntiko bai... eta ah, Euskal eta... Dena, dena nazten dute eta uh, bos muntiko horik biziki edarki maiten dute. B Kukai dantza konpainia bueno, no, gaur egun e, errenterian sortu eta errenke, errenterian kokatutako konpainia da Bertan e, konpainia egoilarra, residenteagera, bertatik e, abiatzen ditu gure lan guztiak eta, bueno, e, e, sortzez ere bertakoa gea dantzen. Kukaik egiten duena da, Euskal Dantza Tradizionaletik abiatzen da sorkuntza garaikide bat egiteko. Gugu guztiak dantza tradizionalean formatutakoa gea eta dantzari tradizionala geha baita ere, baina Kukai Hore, ya ja, 2000 garren urtean sortu zenetik kan, elburuzat hori daukaz, eta da? ikuskizun gara egitea, baina, dantza tradizionala, mm, oinarria dolantresna nagusia dela. Bina zu programa eder Berda, ideea holako programa baten uh, egiteko, laguntzaileak bat dira? Ba euh, laguntzaile -re, uh, uh, euh, uh, ba la, bat dut, bat dut Evelin, eta laura harrin jordoki horgin nuen, talden biltzeko eta bona elgarrekilan indugu egun hori montatu. Eta noan as egituko duzio horrein zian eguna? Taloak gero berriz kikibordatxorekin jantzak urtsiak bat da xokupan, haidut bat eta gau as egituko dugu. Ebi, eta besta hon pizka bat ere? Bai, mireskeran hitz. Bai, adio.